Kde bolo, tam bolo, kde sa piesok sypal, voda liala a smiechu bolo habadej, nachádza sa jedno kráľovstvo a v ňom tri kráľovské céry. 10. Schovaný, neschovaný, idem Tri princezné sestry sa takto hrajú na kráľovskom dvore schovávačku Nájde sa tu nespočetne veľa skríž, kde sa môžu schovať Košaté vrby, fontána s vodnými triskami, záhradné sochy, ba aj rúžové kríky ale do tých vám, veru, neodporúčam sa schovávať. Majú viac trňov, ako celá rodina ježkov dokopy. Irena, <laughs> veď ty si sa vôbec neschovala. <laughs> Vidím ťa odtiaľto. Ani sa nemusím namáhať. Čo za... Keď tu sa v tráve niečo leskne, čak je to nejaká drahá na ktorú stratila bohatá grobka. Mohla by som ju teraz nosiť. Ja, a našla si ju? Myslím, že by si ju mala vrátiť. Ešte hľadám. Aha! tuto. Áh, ah, samé smeti. Je to iba pozlátka z čokolády. Teraz mi aspoň môžeš pomôcť s hľadaním Dory. Isto sa perfektne schovala a zase ju budem hľadať do noci. Čo zás? čo majé, podore? Nudím sa. Irena leží v tráve s pohľadom upreným do slnka, lebo len to sa jej tu zdá naozaj zlaté. Maruške neostáva nič iné, len hľada druhú sestru sama. Prezradím vám, že vôbec nie je ďaleko. Ich stredná sestra Dora sa za každým schová najlepšie. Iba ich otecko, kráľ, vždy vie, kde je ukrytá. Všetky tri céry totiž stráži ako oko v hlave. Aj teraz dobre vie, že Dora stojí nedaleko vo fontáne a ani sa nehne. Tvári sa nenápadne, akože je socha. Ústa má plné vody a vyplúvajú von. Dora, a to si schovaná? Haha, <laughs> lebo sa kúpeš. Ja som schovaná, som Socha Fontánová. Nie, Dora, parádna skríša, nemyslíš? Hovorí, že je schovaná, že je Socha Fontánová. Nie je žiadna Dora, parádna skríša, nemyslíš? <laughs> Dora, ty si tak vymýšľaš. Sochy vo fontáne sú biele. A ty k nim v tvojich červených šatách nepasuješ. Podľa mňa ťa vidieť až z vesmíru. Teba a Čínsky múr. A navyše stále sa hýbeš. Vy ste úplne zabudli hrať schovávačku. Jasné, že sa hýbe, keď mi voda strieka rovno do tváre. Jasné, že sa hýbe, keď jej voda strieka rovno <laughs> do tváre. Irenka, ďakujem, že to prekladáš. Každým dňom jej rozumieť čoraz horšie mm. Nezdá sa ti? Mne sa skôr zdá, že každú chvíľu Ma tie jej táraniny Prestanú baviť, prekladať A potom jej už Nikto nikdy nebude Rozumieť mm. To by bolo príšľné Princezné ne. Princezné ne. Kráľ vás volá Má niečo dôležité Na srdci Tri sestri teda nasledujú sluhu, ktorý ich vedie priamo za oteckom. Viete, kráľovi už dlhšiu dobu všedivejúcej hlave vrta otázka, ktorá z dievok by mala byť kráľovnou. Všetky tri ich mal rovnako rád. Všetky tri by nevymenil za nič na svete. A dnes sa rozhodol, že kráľovstvo bude patri tej, ktorá ho má najradšej. Dievky moje, rád vás vidím. Musím vám povedať niečo dôležité. Ako iste viete, starý som. A mladší nebudem. Stojí preto predo mnou rozhodnutie, ktorá z vás sa po mojej smrti stane kráľovnou. Nože, chcel by som počuť vašu odpoveď na jednoduchú otázku. Rád by som vedel, ako má ktorá ľúbite. Cera najstaršia... Čo zás... Povedz ty prvá, ako veľmi ľúbíš svojho otca. Ale, otče drahý, dobre viete, drahší ste mi ako zlato. Pekná odpoveď, Irenka. Veru, pekná. A ty, stredná, povedz mi, ako veľmi ľúbíš svojho otca. to Irenka čo to povedala? Povedala, že jaj, tatulo, ja vás mám rada, ako všetky poklady sveta. Aha, hm, hm. zaujímavá odpoveď. Dorka, inú som od teba ani nemohol čakať. Výborne. A ty, dcera najmladšia, prezraď mi, ako veľmi ma ľúbiš ty. Ja, tatuško, vás ľúbim ako soli. Maruška, čo to táraš? Len tak málo ma máš rada? Len ako prašivé zrnko soli, ktoré si každý vezme medzi prsty a rozsýpa v zime, dokonca aj po zemi? Veru. Tatuško, tak vás ľúbim ako tú sol. Čoho za trepetá Maruša, vraj ako sol. A kedy si ty naposledy soľ chutnala? Ty nevďačnica, takto môjho milovaného oca urážať? Ani slovo ti už nepoviem, ani slovo. Pravdu máš, Maruša, prac sa mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako tú sol pre Keď nastanú časy, až bude sol drahšia ako zlato, potom sa vráť. Maruška, čo si si nevymyslel niečo iné? Lepšie ako sol, napríklad marcipánovú tortu alebo palacinky so šľahačkou? Maruška od ľútosti ani slova nepreriekne. Gučku s v hrdle preglgne a oca poslúchne. Vezme si so sebou pár vecí a z hradu odíde. Čo by aj doma robila? Sestry by sa jej smiali a otec sa na ňu ani pozrieť nedokáže. Nerozumiem prečo sa tuško tak zlostí. Teraz je deň smutný, bez nehy, bez radosti. Blúdim svetom sama, beda mi beda. Pred sa bez soli sa by aj bol, je to nezmysel Lásku merať vôbec netreba Dosť jej tu je Z jej tu je. Maruška si smutne vyspevuje, keď zrazu, kde sa vzala, tu sa vzala, do cesty som sa jej ja postavila. Ó, dobrý deň, starenka. A čo, zabludili ste? Môžem vám nejako pomôcť? Maruška, Maruška, a nemám radšej ja pomôcť tebe? Vidím, že ťa niečo trápi. Oči máš uslzené, čelo utrápené a tvoj smutný hlas počuť široko ďaleko. Čože sa ti pritrafilo? Oh, starenka zlatá, mne vy pomôcť nemôžete. Otec mi musí odpustiť. Tak rada by som bola, keby pochopil, že ho ľúbim najviac na celom svete. Ale už je neskoro. Milá moja, nebudeš sa predsa trápiť celý život Poď so mnou, čas všetko vyrieši, vermi. mi Cestou mi môžeš vyrozprávať, čo sa ti prihodilo Maruška mi teda pekne po poriadku rozpovedá, čo sa jej stalo Samozrejme, o všetkom som dobre vedela už predtým No nemohla som jej to preca len tak vytárať Rozumiete mi, nie? Náhodou by si pomyslela, že som bláznivá stará baba. A od tej mám ja ďaleko. Tak ju teda pozorne počúvam a pritakávam. Hneď ako dorazíme do mojej chyšky pod horou, uvaríme si čaj. Horúci čaj je predsa liek na všetky choroby. Starenka Zlatá, vy tu bývate sama? Ak by ste mi dovolili, môžem vám s prácami okolo domu pomáhať. Aj keď moc toho neviem, no určite sa všetko rýchlo naučím. Maruška milá, ak to naozaj chceš, poukazujem ti všetko, čo bude treba. Naučím ťa variť, šiť, kravidojiť i zbierať liečivé bylinky. To predsa nikomu nebude na škodu. A za tvoju výpomoc tu môžeš ostať bývať. Ach, starenka, vy ste poklad. Ako dni idú, Maruška sa mnohému priúča. Už z diaľky rozozná konvalinku od medvedieho cesnaku Upečie bábovku a aj šiť sa naučila. Ušila si nádhernú zásterku a teraz si na ňu prišíva sušené klietky. Všetko jej ide od ruky jedna báseň. Zlého slova na ňu nemôžem povedať. Naopak, o jej dvoch sestrách to je iná reč. Veď sa len pozrite, čo sa deje na hrade. Čo za Otče, dnes budeme mať opäť slávnosť. Nemôžem sa dočkať. Oblečiem si tie šaty zdobené zlatom a predkané perlami, ktoré ste mi kúpili. Budem neprehliadnuteľná. Ste ten najlepší otec, akého som si mohla prijať. Verú, tatulo, čo nám na očach vidíte? To nám inéť chcete splniť? Irenka... Prekladaj, prekladaj. Vraví veru, tatulo, čo nám na očiach vidíte, to nám i hneď chcete splniť. Ha, ale no, dievky moje, ved sa začnem červeňať. Ľúbim vás najviac na svete, prečo by som vám nedal, po čom túžite? Tatulo, tatulo, pozrite sa mi to oči a povedzte, čo v nich vidíte tento raz, Počom čom túžim teraz. Ach, hm. Tatulo, tatulo, pozrite sa mi do očí a povedzte, čo v nich vidíte tento raz. Počom čom túžim teraz? Nuž, u každora, v tvojich očiach sa mi zračia diálky, oceány a moria. Zatúžilo sa ti variť cestovať. Z od hora dole zľava doprava po celom rovníku kolom dokola a aj podzemná zried, prosím, prosím, prosím. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tatulo, tatulo, ty si veštica. Prosím, však ma pustíš? Chcela by som prejsť zemeguľu, od odhora dole, zľava doprava po celom rovníku kolom dokola a aj podzem nazrieť prosím. <skrý> Teraz som na rade ja. <skrý> Otče, chcem vedieť, čo v mojich očiach vidíte. Irenka to je predsa jednoduché. Stále tam máš to isté. Zlaté odlesky a v nich drahé prstene, trblietavé kamene a drahé hodinky. Áno, správne. Ale teraz, teraz tam mám ešte niečo iné. No, Pozrite, vidíte? Mám tam vašu korunu Otče, prosím Môžem si ju večer požičať? Teraz si to už viete asi dobre predstaviť Staručký kráľ mal zo svojich dcér hlavu v smútku Staršej cére zlatom milšie je ako otec a tá prostredná, tej sa sveta zažiadalo a kráľovstvo ani králi viac nezaujímajú. Niekedy si kráľ spomenie aj na Marušku, na svoju najmladšiu dcéru, no tá už je tak dlho preč, že si ani nepamätá, ako vyzerá. A prečo by vôbec mal na ňu míňať svoje myšlienky, veď ho mala rada len ako márnu sol. Pán kráľ! Pán kráľ! Pohroma! Príšerná pohroma sa stala! Čože sa stalo, kuchár môj? Vári sa ti niečo pripálilo. Či nebodaj prasa zhorelo? Keby radšej to bolia čo horšie. O mnoho! Nenapínaj nás a povedz, čo sa ti prihodilo? Sol došla. <laughs> a to je pohroma? A to je pohroma? Ty si ale blázon, veď pošli po druhu. Po druhu? Žiadna druhá sol nie je. V celej krajine nenájdete ani štipku soli. Rozmokla sa, ba, možno sa aj podzem prepadla. Tak potom sol dači mini. Pán kráľ, prepáčte mi, že som taký drzáň, ale čím iným soliť, keď nie solou? Cukrom? Korením? Ne. Či vlastným potom? Tak var také jedlá, do ktorých soli netreba. A už ma neotravuj. Večer máme predsa veľkú oslavu. Nešťastný kuchár kráľovi neoponuje. Zvesí hlavu a mlčky ho poslúchne. Bude teda variť jedlá bez solí. Tie však boli asi len tri. A aj tie sa počase zonovali. Začal teda vymýšľať sladké jedlá. No kto by stále sladké jedol? Deti? Veru, ani tie by to nedokázali. Tatulo, ak zjem ešte jednu parenú buchtu, tak... Vraví tatulo, ak zjem ešte jednu parenú buchtu, tak sa veru, otče, to zásom. Musíme jesť sladké buchty. Veď už teraz mám 12 kazov. Otče, myslíte si, že by som si mohla dať vytrhať všetky zuby a miesto nich si dať zlaté? Tie sa nekazia, nemyslíte? Dievky moje, rád by som vás pohostil aj niečím iným. Ale čím? Už ani hostia k nám nechodia, veď na čo by aj. Keď ich nemôžno privítať lebo. A solou. Veru. Odkedy nie sú soli, aj hody sú, aké si divné. Veru, veru, také nemastné, nesladé. Čo by som vám dal za štipku soli? Za o odrobinku veľkú ako prach Zlatom by som zaň zaplatil Veď sám som zistil kde necoli ani smiechu nie Ach. Dobre som ja vedela ktorá hodina Pred sa maruškiná, Ale ako jej to povedať Tarenka zlatá, zelenina v polijúke nám pekne zmekla, aj zemiak sa krásne rozvaril, tak už stačí len štipka soli. Tak ste vráli však? Správne, šikovná si Maruška, malá štipka soli. Len tak prechuť. Ah, čo by som ja dala za takú štipku ocovej lásky? Maruška, nesmúď už toľko. Mám pre teba obrovskú novinu Vravela som predsa, že čas všetko vyrieši A práve dnes nastal ten deň, kedy sa môžeš vrátiť domov Ako to, starenka, strielate si zo mňa? Milá moja, ja vždy vravím pravdu Ťažké časy padli na kráľovstvo tvojho otca Zlata všade dosť, ale posoli ani chýru, ani slychu. Všetci o nej snívajú, niektorí jí spievajú, no ona sa ako si zem prepadla. Prepadla sa pod zem. A čo teraz môj tátuško a sestry jedia? Veď práve nič nejedia. Bez solím chutiť prestalo. Kráľ by vraj zlatom odvážil toho, kto by mu omrvinku soli doniesol. Zvieratá bez soli mlieka nemajú, ľudia zazako bez duše chodia, v tvári sa im zračí choroba. Nastal čas, kedy soľ nadzlato je. A to znamená. To znamená, že sa môžem vrátiť domov. Starenka, ťažko mi je vás opustiť, ale tatuška musím zachrániť. Prosím, nehnevajte sa na mňa Maruška dobrá, o mňa sa nestaraj Dobre vieš, nie som obyčajná starená. A teraz povedz mi, čo by sa ti žiadalo na cestu domov zabaliť? Je to cesta dlhá a náročná, tak si to dobre premysli mm, Nič nežiadam, ja len zahrsť soli by som si od vás rada vzala Len za soli? Maruška, vedia ja ti môžem dať, počom čom ti len srdce piští a ty len tú sol chceš. Len tú sol, starenka. Keď si teda toľko vážiš sol, nech ti nikdy nechýba. Tu máš v plné soli a vezmi si aj tento prútik. Keď začne na pravé poludnie fúkať studený severný vietor... Choď po vetre tri doliny, tri vrchy, sprav sedem krokov doľava a sedem dozadu, otoč sa, usmej, čupni si, vyskoč a šibni prútikom. Tam, kde šibneš, otvorí sa zem. Čo tam nájdeš, tvoje je. Joj, starenka, ďakujem. Za vašu pomoc, za dary, aj za vaše milé slova. Nikdy na vás nezabudnem. Maruška, zostaň ty len dobrá a statočná a dobre ti bude naveky. S Bohom! Dovidenia! Maruška sa vydá na cestu domov. Rýchlo spozná, aké nešťastie sa zrútilo na krajinu, kde sa piesok sype, voda leje... A soli nie to. Ľudia sú tu vyziabnutí na kosť, s kožou takmer priesvitnou a prázdným pohľadom. Keď to Maruška vidí, hneď aj pridá do kroku, aby čo najskôr pomohla kráľovi, ktorý leží chorý v posteli. So šatkou prehodenou cez hlavu ju doma nikto nespoznáva. Nik v nej nevidí tretiu najmladšiu céru ich kráľa. Všetci jej len mlčky závidia zdravé ružové líca z ťa jablčka. Drahý kráľ, drahý kráľ, kráľ, prišla vám návšteva, vraj s liečivým darom na zlato, posteju dnú. Kráľ môj, ďakujem za privítanie. Čože je to za privítanie, žena milá? Bez chleba a soli? Chlieb máme, ale soli ani o mervinku. Čo nie je, môže byť. Len skúste načrieť do tohto vrecúška. A vojali sa mi sníva? No, soli, to vrecúško je plné soli. Král môj, nesníva sa vám. Žena byla nože... Ako sa vám za tento neobyčajný dar odvďačím. Zažiadaj si, čo len chceš. Všetkého mám dosť. Nič nežiadam, tatuško. Len ma radi majte, ako tú sol. Vtedy si Maruška zhodí šatku z hlavy. Zaraz v nej kráľ spozná svoju najmladšiu dcéru, ktorú nespravodlivo vyhnal z kráľovstva. Maruška moja, tak si mi chýbala. Toľko som sa natrápil, že som ťa pre tú zácnú svoj vyhodil z domu. Krivil som ti. Ani jeden deň neprešiel bez toho, aby som na teba nepomyslel. Na vlastnej koži som pochopil, že sol nad zlato je. Púst Maruška, odpúst. Tatuško, veď sa už netrápte. Tuhľa, sol som vám doniesla, treba hostinu vychystať. Na stoloch bude toľko chlebíkov so solou, že to svede ešte nevidel. No poďte, vstaňte z postele, oznámime dobrú správu aj mojim sestrám. A Veru hneď aj začali chystať hostinu. Celý dvor stál na nohách plný síly a to len vďaka štipke soli. Kráľ behá radostne po hrade a všetkým oznamuje návrat svojej múdrej najmladšej céry a všetkých núka soľou z vrecka. Zdá sa, ako by sa z vrecúška ani len zrnko neminulo. Mňam, mňam, mňam, mňam, mm. mm. mm. Obyčajný chleba so soľou. Toto je to najchutnejšie jedlo na svete. Obyčajný chleba so soľou. Nič sa nevyrovná tejto chuti. No, no, Odteraz budú slávnosti na našom hrade vyzerať len takto. Stoly sa budú prehýbať pod množstvom chlebov so solou a miestnosti budú plné smiechu a radosti. Nepotrebujeme žiadne zlaté ozdoby, strieborné príbory, žiadne kryštálové lustre či veľkolepé róby, chleba so solou, vodu a najbližších pri sebe. Aký chladný vietor odrazu fúka. Fúka od severu, preto je chladný keď začne na práve poludne fúkať studený severný vietor, choď po vetre, cestri doliny, cestri vrchy. Tátuško, musím odísť, ale vrátim sa. Maruška ma Veru dobre počúvala. A to je Veru vzácný dar. Vedlen skúste, deti, zopakujte mi cestu, po ktorej mala Maruška ísť. Vidíte, vôbec to nie je maličkosť. A Maruška tášla presne podľa mojich slov. Oh, tri doliny a vrchy som už prešla. Teraz spravím sedem krokov doľava. Raz, dva, tri, čtyri, peť, šest, sedem. Sedem dozadu. Raz, dva, tri, čtyri, peť, šest, sedem. Tak som tu tejto vysokej skale pripomínajúcej lesného škriatka. Otočím sa, usmejem sa, čupnem si, vyskočím a šibnem prútikom. Čo sa to stalo? Zem sa predo mnou roztvorila. Haló? Je tu niekto? Halo! Krásny deň, milá princezná. Nedočkavo vás už očakávame. Starenka nám povedala, že prídete. Len poďte ďalej. nieca čoho báť. Ja som lesný škriatok. Rarášok. Vítajte v našej jaskini. Dobrý deň tebe, Rarášok. Kde som sa to dostala? Snádnie je do pekla. Do pekla? Veru, nie. Či snáď, zdá sa vám, že ste v pekle? Vyzerá to tu ako z ľadu. Trochu ako v kráľovstve snehovej kráľovnej. Len poďte ďalej! Všetko, čo tu uvidíte, je odteraz vaše. Tak povedala naša starenka, a niako inak to teda nebude. Bliští sa to tu, ako by sa iskry sypali. Toľká krása. Ako by tu všade drahé kamene rásti. Vidíte? A pritom je to všetko obyčajná sol. Toto, že je sol? Táto rastúca nádhera? Ra ra, ra, ra, šok som malý ra, ra, ra, pujem zle na draka Ra, ra, ra, ra rýchlo Ra, ra, ra, sem ako straka Ra, ra, ra, no, vstávam skoro Strážim tajné poklady Ktoré sa skrývajú v zemi Výkajú všetky pohľady. Príroda je dokonalá, všade taká drobnosť malá. Farby na tvár rybá aj tvorí. Aha. Príroda tvorí Príroda je Dokonalá Všade dá Kam drobnosť malá Farby Tvary pa aj tvorí Aha To príroda tvorí ra, ra, Rarita je naša jaskyňa Nič podobné Na svete nie je Krývame ju, lebo vieme, že so na východe je to píle. Príroda je dokonalá, všade taká drobnosť malá. Farby, tvary, pa aj tvorí, Aha, dobrý roda tvorí, Príroda je dokonalá Všade táka drobnosť malá Farby, tvary, pa aj dvorí. Aha, to príroda dvorí Rará ra, rastliny v našich záhradách rozvíjajú jemné buky. Titicu soli ruží rád podám vzácným priateľom do ruky. Príroda je dokonalá, všade taká drobnosť malá. Farby, dvary pa aj tvorí. Aha, dobrý príroda. Roda tvorí, príroda je dokonalá, všade kam drobnosť malá, farby, dva ba aj tvorí, aha, dobrý roda tvorí. Aj tento kvetok je solný, táto nádherná ruža, aj tá. Maruška, už vás nikdy nebude trápiť nedostatok soli Vezmite si, koľko len chcete Nikdy sa neminirem Ďakujem A prosím, mohla by som najstaršej sestre vziať túto kyticu ruží Miluje všetko krásne, všetko, čo sa bliští Nech sa len páči, vedie vaša A príďte nás znovu navštíviť Ty si ale podarený, rarášok Iste by si sa páčil mojej prostrednej sestre a ona rýchlo rozpráva Určite by ste si rozumeli. Starenka mala pravdu. Máte dobré srdce. Pozdravujte doma. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia. A ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia. To je ale krásny šperk. A vraj soľná rúža. Možno preca len sol nad zlato je <rý> Dievky moje Ja som sa veru rozhodol Že najlepšou kráľovnou pre krajinu bude Maruška A tak sa môže v kráľovstve chystať ďalšia oslava Teraz na Maruškinu počest Keby tu tak ešte starenka zlatá mohla byť s nami Zapriahneme kone a nájdeme ju a prichýlíme ju ako našu vlastnú starú matku. Pametáš si cestu k nej? Či pamätám? V mysliu mám dvíry tu ako do dreva. Rýchlo, poďme ju nájsť. A tak sa ma vybrali hľadať. Ale veru, nájsť ma nenašli. Maruška si cestu pametala naozaj do najmenšieho detailu, ale ani to nepomohlo. Čo by som ja u nich vysedávala? Ja predsa musím dávať pozor, aby sa nič zlé v kráľovstve neprihodilo. Teraz je všetko tak, ako má byť. A preto aj táto rozprávka môže skončiť. A videte, dobre si pamätajte, sol nadzlato je. Tak si dajte chlebík so solou, a majte sa dobre.